Get, Get to the chopper. Hej och välkommen till film nummer 42. Tjena Gustav. Tjena, per. Och tjena, Lucas. Tjena. Har vi nog wiki om Lucas? Ik ja, jag var inne på Lucas Wikipedia sida och det stod det ingenting. Oj. Ja, det är tråkigt men. Mm. Ja, nu kommer han med och och ber om en dans. Ja, nu kommer han med Vilken är din favoritfilm och varför? Ja, det är lite vanskligt att svara på det där. Men eh, jag tror det är Pulp Fiction. Den är, bara, den är bara rätt på alla sätt. Sen såg jag den eh, när jag var lite för ung kanske egentligen. Men jag tror att det är mycket nostalgi också som gör att jag tycker den är så himla bra. Liksom. Ja, men den håller bra. Ja, jag tror är, den håller den bra ja. faktiskt. Eh, favoritmat? Tajmat. Skostorlek? Eh, 46 och en tredjedel. Ja, det är lite samma här. Alltså 12 eller? Eh, ja, precis, 12. Ja. De sitter som är ja. eh, när vaknar du då? Eh, 20 i 7. Hur dödar man en zombie? Ja, det är ju krossa skallen. Bra. Eller hjärnan för att vara ja. ja. Och så har vi ju Martins lyssnarfrågor vi fick för här gången mm. som inte jag skrev ut på det. frågan var eh, I i tider vilken är den bästa filmen eller tv-serien? På ett annat språk än engelska. Det var Blomman som frågade. Det var Blomman som Spår frågade. Jag. Och eh, jag läser igenom alla svar vi har fått in där om. Mm. Så kan eh, lyckas få svara sen om man vill. Yes. Eh, Jessica Lindell säger. De blodröda floderna. Crouting Tiger. Dassbåt. Och en massa danska. Till exempel jakten. Se till vänster. Där går en svensk. Finns det tydligen någon som heter? En dansk film? Ja. Ja. <laughs> <Okay. clears throat> Johan Nilsson Säger svårt att äh, mm -hmm. Väldigt svår fråga Men säger filmen Amelie från Montmartre Och tv-serien Riket Då är frågan om man menar Lars von Triers Eller den där man syg på SVT <laughs> <laughs> Blomman Svarar på sin egen fråga Film Oldboy wild, wild Tales TV-serie Club de Cuervos Ariana Ambranell Den film som dyker upp först i huvudet är Pans labyrint. Som är en så bra spansk film av Guillermo del Toro. Ser därför fram emot hans film Crimson Peak som snart har premiär. Babette Tilqvist Volle tycker en av de bästa är Rust and Bone med vackraste Marion Cotillard. Fransmän är helt otroliga på att skapa trovärdiga karaktärer. Thomas Nygren. Film, bullhead, serie. Torka aldrig tårar utan handskar. Johan Weilander Omöjligt projekt att säga bara en kan inte snäva in för än sex stycken. Miloš Formans En blondins kärleksaffär har jag aldrig talat om. <laughs> eh, Ett året skålas En alldeles särskild dag Vittorio De Sikas cykelkjuven Thomas Vinterbergs festen Robert Bressons En dödstymd dömd har rymt och Roberto Benignis Livet underbart. Det var flera stycken som jag missat där faktiskt. Mm. Ja, jag känner inte eh, jävla någonting. Där. Jag känner igen dem I alla fall cykelsjuven och festen och livet underbart. Ja, mm. hans inte känner jag. Mm. Henrik Johansson, Oslo 31 augusti. Fantastisk. Är du här. Ja. <laughs> <laughs> Mattias Jakobsson, Akira. Daniel Karlsson, säger Elling. Norsk favorit. Just Akira hade jag lite nyheter om sen. Ah, ja, det kan vi ta. Mm. John Borg, Snoken. Och Anders Olsson, säger Oldboy från Republiken Sydkorea. Det pratar man koreanska. <laughs> Tack Olsson. Mm. vad säger du Lucas? Jag säger eh, först vill jag nämna en film som ni pratade om ifall det var förra eller före förra avsnittet. Blinkande lykter eller lyktor. Ja, det. Den Vi är det. Jag måste prata om den. Tror jag. Ja, just det. Det är hysteriskt rolig. Ja, den lät trolig när han berättade. Ja. Vad är det ni berättade. Det är... <laughs> Jag har inte sett så många danska filmer förvisso, men det är den bästa danska filmen jag har sett. Då <laughs> borde du se fler. Ja, jo, så kanske det är. Men, nej, men, den, är men den är bra. Ja. Men eh, annars är Laputa, Castle in the Sky. Mm. En ja. film av Studio Ghibli som är helt eh, magisk. Jag tror inte jag har sett den på länge. Nej, jag har sett den, men jag blandar ihop den med den andra. Away, Nej, den andra som heter. The house Nej. Ja, ja, det är också något slott där. Ja, precis, precis. Så jag blandar ihop de två. Det här är den, det är någon, vad ska man säga? Ja, uppe i himlen. Mm -hmm. Den har gammalt folk kallat Och De existerar inte längre, så att säga. Man ska väl kanske inte säga så mycket med en så, för då blir det är lite spoiler. Jag har jag redan sagt för mycket. <laughs> jag blev osäker på om jag har sett den aj, aj, aj, Jag får så kanske såklart. kolla upp det Ja, ni bör se den i alla fall ja. mm. Vad har du just då? Vad har jag? Oj uh, Jag håller ju med om en del här Oldboy till exempel Den här gillar inte oss så mycket Men Hans uh, Labyrinth är grym Och så jag har jag faktiskt inte sett den här blinkande lykta Men jag får nog försöka, ja, se den får nog försöka klämma in det ja. Så det är bara subtitles <laughs> <laughs> Ja, ja och, Men uh, våra svenska filmer men som har kvinnor in. eller mm. vill lägga in. Den är ju riktigt ja, bra. Ja, första tycker jag är bra. Inte de andra. Okej, okay. jag gillar det Så, då kör vi lyssna på brev. Mm, jag har inget. Uh, vi har ett litet från Martin här. Mm -hmm. Men det är bara ett svar från en Twitter-konversation som jag har bara klippt in hans svar. <laughs> okay. <laughs> bara svaret, <laughs> ja. okej. Okay, ja. Casualties of War hette den visst. Brian De Palma, Sean Penn spelar ybersvinn, förslag om ni inte har sett den. av var Martin Tillqvist. Men han gav ju en annan som penfilm en gång Som inte vi tyckte var bra Och okay, vi kan, vi kan se allt av var kanske <laughs> det kan <vi> göra. <laughs> Nej, jag vi, Ja, jag ska. Vi får se Vi lägger den på is Ja, jag kanske kommer se den när vi ja. Nyhetsinslag. Eh, Sicario får uppföljare Som ska fokusera på Benicio Del Toros karaktär mm. Och där får vi lite mer intryck av sen Den kommer prata om sen ja. Ja. Det var det jag hade Då kör jag på då, har ja. du någon Lukas? Nej, jag har inga nyheter. <laughs> Elisabeth Banks kommer att re regissera Charles-Engels-rebooten. Ja. Vad tror vi om den? Det vill väl göra vi har ja, Jag har inga förväntningar överhuvudtaget. Nej, inte jag heller. Jag, jag, jag gillar de gamla, eller inte de gamla, utan säger man, ja, men de från tidigt 00-tal. Men jag tycker ju inte att det är bra filmer för dem. De är ju underhållande. underhållande. Liksom. Ja, ja, ja. ja helt, helt sant. 21st Century Fox och Chernin Entertainment har börjat produktionen med en film baserad på Megamän. Mm -hmm. oh, cool. 20th century folk heter de. Okej, okay, ja. Inte 21st <laughs> Disney gör uppföljare till Mary Poppins och de kanske vill ha med Emily Blunt. Emily Blunt. Mm. Transformer får en uppföljare och en animerad spin-off. Jag tror att den skulle få två uppföljare eller? till och med. Så kanske det Och det är ju kanske två för mycket. Men kan det vara det att de får ändra att och får en uppföljare och en spin-off? Ja, så kan det vara spin-off. Vad ska det vara? Då? Om det handlar om människorna istället. <laughs> alltså hur många Transformers-filmer har det kommit de senaste åren egentligen? Nej, det har väl kommit fyra sammanlagt. Är det inte fler? Det känns som att de kommer hela tiden tycker jag Ja, ja. det gör jag, men det ju faktiskt Men jag tror det är fyra stycken mm. Victor Salva gör ju Jeepers Creepers 3 mm -hmm. <laughs> Jag har bara sett första <laughs> jag har inte sett någon mm. Londonets Falling skjuts upp, skjuts tillbaka Skjuts tillbaka? <laughs> ja, ja Vi hoppar vidare istället. <laughs> Guilmero... Guillermo del Toro hävdar att Pacific Rim 2 fördröjs men den fortfarande kommer komma. Uh -huh. Disney satsar 65 miljoner dollar för att göra Virtual Reality-filmerna den nya svarta. Det är mycket pengar. Uh -huh. Det är inte jättemycket pengar för Disney tror jag inte. Det hostar de upp. Ja, det gör de nog. <laughs> men att de lägger in så mycket pengar uh -huh. alltså, kanske kan det bli något. Ja, uh -huh. Kul. Jag har ju drömt om Virtual Reality sedan eh, 90-talet. När de kom med en sån här stor hjälm. Sedan du såg gräskrippar mannen. Ja, och innan <laughs> där så var det liksom... Nej, då är helt... Vad var hett då. Ja, det var det ja. där det var. Och polygonerna, jag vet inte hur de såg ut riktigt. <laughs> Men jag, ja, jag tog pepp. Mm. Och sen kom internet. ja Vist är det? Allting. Här har vi den nu. Christopher Nolan kanske gör remake av Akira. Han ska vara inblandad på något sätt i alla fall. Mm. Men eh, så får vi se och... Han sa, han sa att han skulle regissera film. Att hans nästa film skulle komma 17, 2017, 17 Det är frågan om de kan hinna göra en Akira-film tills dess. Ja, men... ah, just det har det du rätt i. Men han skulle vara tre trilogier tror jag. Ja, ah. vi får se. Ja, ah, det hade varit spännande. Mm. Jag känner som att det är en väldigt svår, filmad, svår adapteringsbar <laughs> film. <Ja. laughs> att göra till spelfilm alltså, menar jag. Ja, fast nu för tiden är ju alla spelfilmer rätt mycket animerade ändå. Mm. Nu har du sett Akira? Mm, jag har sett alltså, Den där grejen i slutet där Den måste man göra om, den kan ju inte funka i spelfel Det kommer till tänkt dig ihåg Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> Här sitter du själv, tycker jag <laughs> Ja och, det var, var det då, men nej har Jo, jag såg Akira Jag velat att jag Akira jättelänge då När jag mm. var mindre, så jag satte på Akira mm. Och som Mm. -hmm. Tänkte jag några år efteråt att nu nu ska jag se på mm. Och satt på kira och somnar. Mm -hmm. Men sen så den en gånger till Tredje gånger gilt och då handlade sig klart den. Mm. The Mist blir en tv-serie. Mm. Samma med Taken. Det är väldigt mycket film som blir tv-serier nu mm, TV Men det är ju Limitless serier. Limitless och... Och så var det ju... Vad heter den? Minority Report. Ja, men, ja, men den här... Äh... Zombie med hon TV-spels. <laughs> TV Zombie. Men hon från 50-elementet. Reciprocit? Ja. Reciprocit? Ja. Reciprocit. Oj! Ja, det kan bli. Jag läste jag se. något, idag tror jag läst om det. Ja, kul. Rachel McAdams ansluter sig till Doctor Strange. Mm. Kult. Sen har det varit M-golden också. Det har det varit. Så jag har tagit om eh, en, två, tre, fyra, fem halvviktiga. viktigaste. Mm. Halv viktigaste. <laughs> <laughs> uh, bästa dramaserie, Game of Thrones. Ha. Bästa komediserie, Weep. Har ni sett det? Nej. Inte jag Kanske får man får ögonöppna. ögonen öppna. Det är hbo serie tror jag va? Det kan nog hålla ja. Ja, Bästa kvinnliga bra. huvudroll. Oj förlåt. Nej jag sa bara om de brukar bra. HBO. Mm. Ja. Bästa kvinnliga huvudroll. Drama. Viola Davis. How to get away with murder. Mm -hmm. Har ni sett? Nej. Inte Bästa manliga huvudroll. Drama. Jon Hamm. Mad Men. Mm. Bästa miniserie. Oliver Kitteridge. Kitter ja, typ. Oliver Kettridge. Ja, jag ser du den? Nej, men den ska jag nog se. Jag... Ja, mycket man, eh... Är inte Bill Murray med den? Ja, det kanske han var. Han var nog för bästa jag tror, b -roll. Jag tror man måste se den. Mm. Övrigt. Övrigt. Då tar vi det viktigaste först. Ja. Spelihjälpen.nu Spelihjälpen 10 mm -hmm. oktober. De drar ihop ett gäng och så ska spela streama i 24 timmar, tror jag. Och skänka pengar till Läkare utan gränser till... Alltså de kan hjälpa flyktingar. Det låter bra. Så spel får ni gå in och kolla på. Mm. Sen var jag och var vi körde nu pratar vi film. Just det. Ja. Och jag var så sugen att spela tv-spel. Prata tv-spel. Så det blir mest tv-spel. Mm. Men det var kul. Jag tror det är avsnitt 15. Och för att hämna så drog vi in, in en vi i vårt eh, avsnitt 41,5 och halv. Precis. Som ni kan lyssna på också. Ett, en kortis. Som ni har lyssnat på. Som ni har lyssnat på precis. <laughs> <laughs> inte jag säga till er. Sagan, nu har vi också en Sagan om konungs återkomst Många, mig inklusive, tyckte det var konstigt Att de stora örnarna i Sagan om ringen Inte bara tog ringen och frod och flög till Montaum Och släppte mm. ringen i därmed en gång ja. Men i boken förklaras det att Att de inte kunde det på grund av Saurons öga Så upptäckte de Och det var ju rätt bra De trodde att smyga fram Ja. Mm. 21, hade du något övrigt? Nej, jag har, jag har sällan något i övrigt Katwin för jag säga ja, Men det är bra att den finns Ja Kolla film baklänges. Ja. Om man kollar på Twilight baklänges- så handlar det om en flicka som flyttar till Phoenix- för att undvika en atletisk stalker. <laughs> mm. Ja, det är roligt. Uh, nu får vi se vad Lukas går för. För nu ska vi ha Martins filmkort. Ja, yes. vi, gör vi. Vi kör samma upplägg som vi har gjort de senaste gångerna. Då. Mm. Och Gustav börjar med citat. Lukas får tävla mot båda två. Och jag börjar då. I vilken film är den stora frågan- Where is the... Jag ska säga som de säger i filmen. I vilken film är den stora frågan? Where is the continuum transfunktioner? Uh, uh, um, dude, where's my car? Ja. Oh, snyggt, lyckas. I är nor norska utomjordingar. Ja, uh, yeah, något som den. Where is the continuum transfunktioner? Undrar om den håller idag? Nej, det tror jag inte. <laughs> <laughs> jag såg den för några år sedan. Var... Nej, jag jag tror inte att det är klart på den. Det <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> mm. Då kör jag mitt citat. Mm. I vilken film konstateras det följande? God is dead. Satan lives. Oj, oj, oj, oj, oj. Hey, no. Gustav the Omen. Nej. Nej, men det är ungefär samma kategori. Lite mm. tidigare tror jag. Tidigare till och med. Det handlar om ett lite, lite sött barn. Uh, Rosemary's Baby? Ja. Uh -huh. ja. Det kan nog vara ungefär samma tidsperiod. Mm. Mm. Då kör jag festivaler och priser på vilket språk höll Louise Fletcher sitt takttal 1976 då hon vann en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll i Jökboet? Ja, du jag... På vilket språk nu är det? Aha. Danska? Nej, Nej, franska. Franska? Nej, det var fel. Ja. Italiensk italienska skulle <laughs> Nej, jag vet inte. Ska jag säga det? Ja. Teckenspråk. Oj, för hennes dövstömma föräldrar skull. Systr, systr. Står det någon bredvid och prata då istället för tvärtom? Visste du det. Ja, jag vet inte. Då ser jag min festivalerpriser. Mm. För vilken film har Mel Gibson vunnit två Oscars, både för bästa regissör och bästa film? Åh. Oh. Ja. Vilka två filmer? Ja, två filmer också. Nej. Nej. Vad sa du då? För vilken film? För <laughs> vilken film har Mel Gibson vunnit två Oscars för både bästa regissör och bästa film? Ja, just av. Jag har inte Braveheart vunnit bästa film eller? Jo. Ja. det var den värde. Nej det tror jag inte jo, det är jag, jag, jag, jag, jag har inte sett den på hur länge som helst Men jag kanske ser om den någon gång Vi såg den på bio det var kul Sen ja. såg vi den när vi kom hem från Hullsfrid tror. år ja. Då stensomnar vi <laughs> Ja länge sedan som den också Kanske borde se honom mm. Jag är tveksam till om den håller men. Mm. Eh, karaktärer I filmen Ace Ventura When Nature Calls Så delar Ace en måltid med ett flock lejon Vad är det för de hon kalasar på? En zebra Rätt. Oh. Mm. Karaktärer mm. Patrick Dempsey's karaktär har två yrken i Loverboy Från 1989 Nämst, Nämn minst ett Jesus. Oj Jösses jag <hör> håller med <hör> <hör> Jag är Gustav är bara på Advokat och journalist Nej Jag säger pizza delivery Ja uh -huh. Va? Ja <hör> pizza <bud> och gigolo <hör> Ja. Snyggt, ja. <laughs> också. Ja, Ja, Love det kanske man kan gissa. Att han var Jiggo då. Kategori popcorn. Vad kallas den svarta stenen i uh, 2001 A Space Odyssey? Som är text på månen. Oh, Ingen av det. Nej, inte jag, men... Det den kallas... Jag gissar på... <laughs> jag gissar själv. Monolith, tror jag va? Ja, monolit Det är väl en film man ska se som jag inte... Ja, ja. Nej, du bör inte se den. Jo. <laughs> Stanley Kubrick. Popcorn. Mm. Hur många poliskolan filmer finns det? Det är ja. Sju. Ja. Var det inte svårt? <laughs> ja. Trodde det var fem. Nej, nej, nej, nej, nej. Sjuan är uppdrag i Moskva. Ja, just det. Slutar de? Flyttar de numrerar vi fem? fem eller kör de poliskolan sju eller poliskolan Tror jag inte poliskolan sju mission i Moskva. Ja, kanske gjorde. Uh, nästa kategori är skådespelare. Vilken skådespelerska spelar uh, Irene Adler i filmen Sherlock Holmes från 2009? Va? Moriarty. Vilken skådespelerska, vilken skådespelerska spelar Irene Adler i filmen Sherlock Holmes från 2009? Ja, då är det inte Moriarty. Mm. <laughs> Nej, då är det är inte Moriarty. Ja, <laughs> jag vet inte. Det är har ingen aning. Rachel McAdams. Ja, är skådespelare. Mm vem spelar hon som Will Hunting prioriterar över matematiken? Uh, Gustav Gustaf Richard Wise? Nej. Nej. Vet du lyckas? Nej. Jag har inte sett den här. Nej, inte du man ser den. Ja. ja. Mini Driver. Uh, då kommer kategori svensk film. Vem regisserade Utvandrarna och Nybyggarna? Nej. Jag, jag vet inte. Jag borde ju väl på Ja, jag borde prata omtalades i förra avsnittet. Jag gjorde du det? Ja. Uh, nah, jag minns Nej, nah, jag har ingen aning John Troell mm. Svensk film mm. Vilken animerad film av Per Olin Är baserad på en Shakespeare-pjäs? Gustav Ja eh, Vad heter den nu då? Eh, man, får inte Resan till ja, man får inte säga namnet Först och sen tänkte <laughs> <Nej. laughs> jag Den har vi haft som Det ja. Är baserad på Shakespeare-stormen Stormen. Mm. Så Vi räknar inte som vanligt, men... Nej, det är bara roligt. Det kan lyssnarna få roa sig med. Ja, alla är vinnare. Mm. För svenska repliker. Det här är min familj. Jag fann det. Allt på egen hand. Är lite och brutet, men fortfarande bra. Det är... Det står still, kan man säga. Det är tecknad. Mm -hmm. handlar om ett blått litet monster. Ett blått litet Fruka. monster. Ja. Det är en Ja. Låt mig till någon Elvis för nästa. Mm. Uh, du hatar mig. Svara mig. Du hatar mig inte. Du. <laughs> ja, jag hatar dig. Jag gjorde det alltid. Jo, jag har alltid älskat dig. Du hatar mig. Svara mig. Du hatar mig inte. Ja, jag hatar dig. Jag gjorde alltid. Jo, alltid älskat dig. Mm. Nej... Det var det. konstigt uh, att se här. <laughs> <laughs> ja. True romance, kanske? Uh, uh, jag inte sett den här, men det är monsterbollen. Uh -huh. Va? Monster Ball. Monsters Ball, ja. Aha. Har du id? Inte riktigt. Hur kunde, du, hur kunde jag glömma dig? Du är den enda personen som jag vet. Jag vet inte. Är favorit? Ja, ah, nu så kan vi inte säga. <skratt> Mätt dig i mun. The Bourne Identity. Oh. Nu kör vi filmläxan vi fick förra gången. Mm. Johan. Runaway Train 1985 7,3 på IMDb. Ja. Av Andrei Konchalovsky med Eric Roberts, John Voight med flera. Yeah, jag säger yeah. <laughs> <laughs> Den här är baserad på en uh, Akira Kurosawa, ett manus som han, skrev, mm. som han aldrig gjorde. Han, han skrev. var med lite också sen. Så ja. Uh -huh. Jaha, För mig, han stod med på IMDB. Ja, men det, det var ju att det var baserat på hans uh, manus. Så, såklart, klart. Jag drar lite handling. Mm. Två fångar rymmer från fängelset i Stonehaven. Det jagas av vakt. Vaktchefen Ranken som snart är på spåren. Rymlingarna skär Men bronsarna förstörs och tågor donnar fram mot utplåning genom ett iskalt Alaska. Mm. Baserat på ett manus av Akira Kurosawa. Mm. Han skrev här också. Och så har jag hittat en ny liten rolig grej. Okay. En liten tagline till. Aha. Desperate and determined, determined to Survive. Mm. Och så när de boxar sin eh, boxningsting i fängelset. Ja. Mm så ser man en eh, ung, ung kille med stor, fin tatuering på hela bröstet. Ja. Danny Trejo. Ja, det var Danny ja. Trejo, ja. Jag, var känd, var känd, var det var den som boxades, eller? Ja. Ja. Så det var mm. Mm. kul. Men det var, det, var, det var bara det han var med. Ja. Han, <laughs> eh, han var med som... Alltså, lärare skulle Erik Roberts och boxas. Mm. Han fick jobb som det för att han kände någon som fixade in den. Och sen fick han vara med lite i filmen. Okay. Men han har haft en rätt länge, av den tatuering. Men där guden jag bort, sen att han var med. Ja, jag var tvungen att skriva upp det en gång. Kul att se alla så pass unga igen Man känner knappt igen dem mm. Men vilket överspel yep. Speciellt yeah. av, uh, uh, av Eric Roberts alltså. Mm. Men John Voight han spelar också uh, Mellanåt Och det störde mig väldigt väldigt mycket på Det kunde jag liksom inte bortse från. För första repliken av allt det som vi sa förut Det var ju lite för mycket Bara där mm. Men sen det, det är som han höll ju hela, hela tiden på och här, Oh yeah Oh ja. man wow. Oh. <laughs> Grym mm. musik ibland Ibland ja, det tänkte jag också säga För det var väldigt spretigt där mm. Vissa var så här kändes som någon bara satt och plinkade på synt <här> Och vissa var, var såhär Riktigt 80 -80. Så här, Mats Matt Helge Olsson aktigt nästan ja. Den <här> ja, <jag här> som hans spelade riktigt. Och så vissa, vissa stycken var riktigt såhär Pampiga och välskrivna Som det här No, I'm worse I'm human <laughs> uh, Vad skulle jag säga mer jag, jag, Ja det, det var Det gick lite för lätt för dem att ta sig ut för en jag. Ja det gjorde det Och så att inte han bara vände sig och smockade till Eric Roberts Och stack själv Ja, och ett under. Uh, jag tycker att det här, det här är faktiskt en film Som skulle behöva en remake ja. Det här skulle kunna göras riktigt bra Det har du nog rätt i För jag tycker inte att det här var speciellt bra ja, Inte jag heller <laughs> Får jag flika in en fråga där, eller? Ja. Mm. Vilken är den bästa rymma från fängelsen filmen? Oj. Ah, det är, det är, det är tråkigt, you. men det är nog Shorts and alltså ja, Mycket där. inte frihet. Eller, jag vet ja, inte. Det. Jag gillar... Alltså, den var bra, men inte sådär. Jättebra, men den här kanske blir lite överhypad. Jag har hört att... Jag har inte sett första säsongen av Prison Break. Men eh, min vän Jarmo, han säger att... Så du ser en bra serie. Jag ser första säsongen på Prison Break. Mm. Ja, just det, just det, ja. Jag säger nog, jag vet inte jag som fängelse, det är fångläger i för sig, men The Great Escape. Med Team med Queen. Ja, det. precis. såg han var liten. Ja, det är cool. så mm. På rak arm är ju svårt att säga. Ja, ja det är ju. Ja, men det finns ju någon med på Alcatraz där med lite Ja, just det, ja. Den är för mig väldigt bra också. Just det. Ja, länge sedan jag så. Bra fråga. <laughs> Bra fråga, dåliga svar. Vad slängde ut. Ja, jättebra. Ja. Sätter vi några betyg på den här? Jag kör lite i umd trivia först. Kör det. Inför Roller som Manny, tillbringade John Voight uh, tidigt med fångar i St. Quentin fängelse. St. Quentin? Ja, samma mm. som det är ju väldigt populärt i fängelset, eller? Men vad som gjorde det med den? Johnny Cash. Han spelade. Oh, han ja, han spelade. Han, han, han spelade ja. Mm. Och han hade kontakt med någon, några av dem i flera år efteråt. mm Den här får fyra av tio skor till spring springer vägtåget. Uh, ja, jag ligger där också högst fyra av tio. Förlåt, Johan. Ja. Alltså, jättebra. Vi fick ju jättebra filmer från honom. Från honom. Ja, de var riktigt mm. bra. Men nu, ja. Uh, uh. Nu har jag glömt att fråga Lucas om du har sett dem. Nej, jag har inte sett dem. Nej. Vil vilken tur. <laughs> <laughs> <laughs> nej, jag hade flicket in dem jag sett Så får du dra, har du några läxor till oss? Ja. Äh, Elflugornas grav. Det oh, oh, den har jag tänkt se så länge. Samma här. Nu får ja. jag en anledning. Gott. Jag såg den idag. Jag tittat på film så ofta. Det är mest tv-serier. Och då tänkte jag, nu ska jag se ett par filmer till, till det här. Och då mm. tittade jag på den. Och det är otroligt bra krigsfilm. Man får se något som man inte får se annat så att säga. Annars så att säga. Det är ju... du, du, du menar den animerad nu, va? Ja, precis. Du ja, för, för jag tror det kommer en. Spelfilm, eller? Ja, det har jag inte. ingen aning om, faktiskt. Ja, för, för med det. så inte att är helt unga. Ja, det var otroligt ja, bra för. i mm. Skitbra. Det ser jag fram emot. Ja, det. Jag kör ändå att äh, filmredaktören har slängt ut... Äh, de går ju imdb topp 250 och mm. så vidare. Så nu skulle de säga American Beauty. Just precis. Så jag lämnat till mitt... Du har gjort det och lämnat. Ja. Så nu är det alla lyssnare tur. Mm. Gör dem ett tut åtminstone. Ja, precis. Och äh, American Beauty har taglat en Look Closer mm -hmm. Jag vet inte riktigt vad den sklantyda Nej mm. Sen har jag sett några avsnitt av Orange is the New Black här mm. Typ säsong två slutet av säsong två så börjar av säsong tre och det är ju fortfarande skitbra mm. De håller bra klass Jag har inte blivit av att jag börjar kolla på tre Ja. Jag har inte sett någonting Min fru hon, hon är helt lyrisk i det, där. Ja, det, det är jättebra Ja, ja. Jag ska börja titta på den någon gång mm. Ja det är ju det, man måste ta sig tid Ja, som man inte har. nu har jag börjat titta på Supernatural och det är liksom Ja det är ju 200 avsnitt Att ta sig igenom det... Ja mm. då, då har man nästan inte lust att börja liksom, För det är så många Nej, ja, det var jobbigt, jag tänkte att jag tittar två avsnitt Blir jag lite högt där då, då får det vara Men ja. ja det är väldigt spännande Inte ja, säger så, bra. Det. så bra Men spännande okay, okay. Ja, Jag har ju också hört testen ja. för men jag kan tänka att ja. det blir bättre ju längre man tittar. För man känner nästan att det inte är så hög mm. mm. Men är det slut nu eller har de... Nej, jag tror de håller på fortfarande. Vad gör det? Ja, Gilt. det är helt bizarrt. <laughs> har du sett några nya... Eller vill du prata om några film? Ja, jag, jag såg faktiskt en film eller en dokumentär som kom... Eh, jag skrev ner det på ett papper som jag inte har här. Men ett par dagar sedan, säger vi. Mm. Eh, Keith Richards, Under the Influence. Han är Oj, det verkar spännande. ...i Rolling Stones. Det är relativt stort. Piss på 5, Netflix, eller? Ja, det är en Netflix-dokumentär. Ja, okej. Okay. Eh, och ja, jag satt och tittade på den- ända jag satt mig här. Så jag har typ 20 minuter kvar. Men det jag har sett var väldigt bra. Ja. Mycket gamla bilder och videos och så. Så det är, ja, det är spännande. Ja, han lever fortfarande. Ja, det är helt... <laughs> Det han, han röker inte mycket. Han röker hela tiden. Det är helt sant. Han är rök. Ja, men typ. Det är, han måste vara helt uttorkad. <laughs> ja. eh, annars så har jag nog inte sett något. Värtom, men, ah, there, there, well, men, oh, ja, det är det väl. Åh, serien. Den är ju så förbaskad bra. Ja, det är bättre än alla superhjältefilmer som har gjorts. Ja, ja det är, Jag tittade här om häromdagen Var det inte det? Typ 9,1 på Indien det <skratt> ja, jag kan <skratt> tänka mig För ah, att de, ah, de har fångat allt Ja, ah, verkligen Jag tyckte den var ah, helt fantastiskt mm -hmm. Ska jag gå vidare Och ta någon film som jag har sett mm. Jag var på bio och såg Straight Outta Canton Och det var ju snyggt när du, när du la in så jag sa det i kör med ICI där från NWA. Såklart. Den är från 2015 av F. Gary Gray med O'Shea Jackson Jr., Corey Hawkins Jason Mitchell med flera. Och det handlar ju då om rapgruppen NWA som då består av Ice-T Dr. Dre bland annat. Det är lite deras uppgång och fall Eller uppgångsspittring och lite sådär. Hur de går vidare på egna banor. Men det är halvdokumentär, eller? Nej, det är ingen dokumentär alls. Alltså, den skildrar ju verkligheten, men ja. det är ju spelfilm. Vajopik kan man säga. Ja, det skulle man kunna säga. Mm. Eh, lite grej är att Ice T:s son spelar Ice T. Ja. <laughs> är de lika? Ja, väldigt lika. Han, Ice T heter ju O'Shea Jackson egentligen. Så det är O'Shea Jackson Jr. som spelar Jag vet inte om jag hade superhöga förväntningar på den här. Jag är inget jättestort. Alltså jag lyssnar inte mycket på hiphop och sådär. Men så blev jag ändå sugen när jag såg att den har fått bra mottagande. Så jag gick och såg den och den var skitbra. Den var det. Mm, kul. Det ofta blir ju filmer bättre när man inte har förväntningar på dem. Ja. Ja. Väl <coughs> väldigt underhållande. Väldigt välspelat Och uh, rolig emellanåt. Rätt så gripande mellanåt också. Så den hade det mesta. Mm. Och bra musik. Jag tror alltså jag vet inte om det är ett måste att man jag, hatar man hiphop så kanske inte det här är film. Men handlar det handlar mer om karaktärerna eller, eller karaktärerna. Ja, fast det, det, är, det är en del fokus på musiken ändå så för vad heter den Bad Neighbors vi såg? Mm. Den hade ju fångat musiken jättebra trots att inte vi gillar musiken. Ja, precis. Eller lite så i den här? Åh. Oh. Men här, är, här använder de i musiken Det är ju så här uppträdande och grej Så det är ju där musiken kommer fram ja. Vad går du på? Ett favoritklipp eller? Ja, ah, nej Det nej. kan inte välja ut något så direkt som... Men eh, en stark rekommendation mm, Kul 8 av 10 tror jag Oj. Oj. Eller, 7, 7 eller 8 av 10 någonstans där. 8 av 10 är ditt skor ja. <laughs> ja Då går jag på Walk the Line då Mm. 2005, 7,9 på GMDB mm. och det var ett tag sedan jag såg den här Så jag kanske inte pratat så mycket om den Lite tema här med Biopics som artister ja. mm, Och Sam Quinn nice. <laughs> Regissör James Mangold oh, Kul namn Skådespelare Reese Witherspoon, Jennifer Godwin Shaquille Phoenix Och Robert Patrick mm. Love is a burning thing. Är det tagline? Det är tagline. Ja. Detta är filmen om Johnny Cash karriär och liv och hur han blev världsberömd artist i princip över en natt. Det handlar om livet som musiker då rock roll kom och inte bara revolutionerande musikbranschen utan erbjöd världen en helt ny livsstil och nya värderingar. Mm. Början var hemsk. Mm. De, den brodern som pappa tyckte bäst om ja, henne var hemskt med honom, så ja. han bara stod själv på den andra gången, mm. på Johnny. Jag vet inte hur mycket sån här film kan stämma. Eh, alltså det är väl såklart... Det måste ju vara vinklat på något sätt. Men... Jag hörde ju någon, jag hörde någon podd. Jag kommer inte ihåg vad podden heter nu. Mm -hmm. Men någon tips om en sida som Hollywood versus verklighet ja. Så man kunde söka på en film och så se där. Det borde kunna, googla, kunna gå och googla fram på något sätt. Mm. Robert Patrick spelar ju grymt bra som pappan. Mm -hmm. Han spelar ju jättebra tycker jag. Mm. Och så är det lite väl mycket när han ojar sig med avpenningen. Okay. ska gå in. Det blir lite knasigt. Har ni sett den här? Ja, jag älskar Jag har sett den. Mm. Vad tyckte ni? Du Stingo? älskar den. Ja. ja, tyckte jag med. Och så var de på bio faktiskt. Oj! Ja. Då måste tryckt i musiken också. Ja, det, det var tolv, tre vi gjorde tror jag. Oj, oj, oj. oj. Ja. <laughs> ja. Nu måste vi höra de andra två. Oj, ja. <laughs> <laughs> <laughs> eh, Mad Max. Ja. Aha. Eh, –Fan, jag sa ju bara att Jag hade inte så mycket uppe <laughs> <laughs> Du det. –Nej, upp det um, –Jag kan säga att de, de, de nyare Star Wars-filmerna är inte så bra. –Men när jag såg Yoda slåss var det ganska coolt. Så. Mm. Va? Ja, Det passar inte alls in. –Nej, jag vet, men jag tyckte det var coolt. Men då? Va? –Jag ja. satt och grät. <laughs> <laughs> ja. uh, –Den här får... Nej, jag har glömt uh, trivial. –Mm. Sex av tio plagiatet till Johnny på linjen. Johnny på linjen? <laughs> <laughs> ja, borderline. <laughs> inte så jättebra, men lite Cash-musik är aldrig fel. Vilken är er favorit? Ja, oh, cashmusiken. Mm. Uh, when the man comes around. Vad heter den så, är det? Ja, Det, mm. det är min absoluta favorit. Jag säger nog. Jag säger nog Ring of Fire faktiskt. Ja, och jag tar mm. Sunday morning. Mm. Det vet inte jag vilken det är, men Det vet jag kanske när jag lyssnar på det här avsnittet. <laughs> Nej, alltså, jag tänker aldrig. Uh -huh. A boy named Sue. Åh, är det Well, I woke up Sunday morning With no way to hold my head That didn't hurt And the beer I had for breakfast Wasn't bad So I had one more For dessert Then I fumbled in my closet, threw my clothes, and found my cleanest, dirty shirt. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Now, I don't blame him, because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from a lot of folks. Seems I had to fight my whole life through. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundred and penny pounds, Hur många låtar han har släppt egentligen? Hur många som helst ja, tror jag Jag har, mm. tror jag, fem album med honom Jag är ju vinylsamlare Så det är, oh. mm, är kul Jag ska handla lite den nu på fredag Det är faktiskt ute efter att han har, han har ju varit på Österåker-anstalten Och spelat oh. Just det, ja. Och spelat ja, så. Mm. så jag skulle vilja ha den faktiskt Vad klart du live ett Österåker eller vad heter det? Ja, du? jag tror det Österåker? Ja. Mm. Har du live ett sen, Quentin, då, eller? Ja Mm. Och äh, vet du, äh, Folsom Prison också Folsom Prison var det med ja. mm. Mm. Har du några mer filmer? Eller serie eller någonting? Eh, Nej in Ingenting som vi inte redan har pratat om Relativt nyligen okay. Vad spelar du för spel? Eh, just nu spelar jag eh, Majora's Mask på 3DS 3 ja. Oh, ja det är helt jag har börjat fantastiskt ja. Har du spelat det förut? Nej jag har inte gjort det Så det är, det är en, en ny upplevelse så att säga det, Jag tycker det är väldigt häftigt För det är rätt så En psykadelisk ja. musik Jag har inte kommit så jättelångt Nej ja. ska jag inte spojra något <laughs> Spelar du mest spelbart? Nej Det där skift, Jag är lite periodmänniska Så jag kanske spelar bärbart i två månader Och sen så spelar jag Stationärt eller så En konsol i ja. två månader Så ah, jag spelar ingenting alls ja. på två månader. Nej, ja, det är lite samma här. Filmperiod, serieperiod och ja. spelperiod. Tack. Vad jag tänkte säga. Äh, bästa film. Den spelet som är mest likt en film då? Egentligen, nu, nu hänger jag inte med. <laughs> den, den, <laughs> det spelet som är mest likt en film. Typ uh, The Last of Us. Ja, just det. Vilket som är bäst då? Ja, ah, har du något sånt? Ja, det är nog The Last of oss. Ja, <laughs> ah, det är ju riktigt bra. Ja, jag, ska... jag försöker få Gustav att spela lite mer. Ja. ja. Omöjligt. Ja, ja det... sen tycker jag att Batman Arkham Asylum ja, mig också just... fångat riktigt bra stämning. Jag, jag tyckte många pratar ju att City ska vara bra eller lika bra eller bättre, men det håller jag inte med om. Jag tycker Asylum är bäst. Jag har inte kört det senaste förvisso men Nej. Annars tycker jag nog det. Ja. Vi hoppar vidare till film. Det så, gör vi. vi. Så kan jag prata lite också. Ja <laughs> <laughs> jag var på bio igen och så åkte Sicario Den slurla, ser Från 2015 av Denis Villeneuve med Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin med flera. Emily Blunt spelar en FBI-agent som blir indragen i ett uppdrag som, um, ja, som går ut på att bekämpa drogkriget. Ja. Vad tror hon som... den där Katarina med också? eller? Katarina? Larsjö. Bi... Hon var inte <laughs> med i filmen. Ja, nej, just det. Jag. Hon, var med, hon var med mig och kollade på filmen. <laughs> ja. ja. Um, hur långt kommer jag? Hon var med och, i det här uppdraget Och så gick ut på att um, slåss <går> Att bekämpa kriget Clark, kriget på gränsen mellan USA och Mexiko mm. Jag gillar henne Emily Blant, ja. Ja. ja, hon är bra uh, Väldigt bra i den här filmen mm. um, Hon märker ju då att uh, De kan ju inte riktigt hålla sig inom lagens gränser hela tiden För då kommer de ingen vart Utan de måste ju göra lite tveksamma grejer Och då har hon lite svårt Det blir lite dilemma för henne, för är väldigt så här idealist. Hon är ju, ja. Ja, och väldigt ja. idealist så vill mm. hålla sig inom lagens gränser. Men hon inser ju samtidigt att uh, böter och fängelse biter ju inte på de här Nej. knarkkungarna och så här. Så, så den delen är. Jag undrar om jag försöker få ta iväg och se mig det här på. Ja, Var Var den biovärd eller? Ja, ja, absolut. Var den folkanvärd? Ja, jag var på Röda Kvarn. Mm. Och den var på, den är säkert folkanvärd också. Men Röda Kvarnvärd var den absolut. Ja. S väldigt bra och uh, suggestiv musik som verkligen bidrog till stämningen. Uh, <laughs> jag vet inte om du ska klippa in ännu mer musik nu. Men <laughs> um, fotot av um, Roger Deakins var väldigt snyggt. Det var lite uh, nyskapande på vissa ställen också. Som En speciell scen där han använder sig mycket av uh, Night Vision och uh, heat, heat Vision. Eller vad säger man? Ja, oh, uh, inte riktigt så. Nej. Ja, ja heat. heat vision och night vision ja. är ju engelska ordna som som man använder väldigt mycket sånt som Och långa tagningar ni använder sig då, eller? Ja, det var det nog också en del ja. för, för Jag satt och kollade på, jag skulle lyssna på något musikklipp mm. Och så dyker upp sådana här jäkla reklam hela tiden på Youtube mm. Men den här, den såg jag klart Det är den första youtube ja, jag jag sett okay. Klart, För den såg så jäkla snygg ut mm. På mobilen Man fastnade mm. rejält Ja, så den, ja Extremt bra film och väldigt eh, stor, väldigt varm ekonomination. Mm. Och den här får nog ja, minst åtta av tio i alla fall, kanske 9. Oj, intressant. Mm. Och Katarina? Eh, hon satt inget betyg men hon tyckte att den var bra. Ja, då satt hon en nio som du Ja, ja kanske någonstans. Då kör jag Everly från 2014. Mm -hmm. 5,0 på IMDb. Regissör, Jo Lynch, skådespelare Salma Hayek. Efter att hon förråder en kraftfull mafiaboss får Evely slåss mot en massa mördare som är ute efter att samla in sitt pris på hennes huvud och hennes familj. Enter if you dare. Mm -hmm. Tog action. Hela tiden nästan. Mm. Det har jag om. Lite som The Raid, fast om. Hon liksom dödar mafiabossen det första hon gör <laughs> uppe i hans lägenhet. Och så såg hon sa sig ut. Ja, det blir ju precis tvärtom The ja. Raid. Mm. Och så är det jättemycket TNA-anspelningar. Det är väl lite... Så det kanske. Ja. Och så gick den lite vågor, men det en -cool, mm. ibland var den askol, verkligen. Och ibland var den aslyle. Och när den var så var den samma klass som Crying Freeman. <laughs> det säger ju inte. Den som jag inte så klart Precis. Och det var så synd att det var så. Ja. Men för det får ju jättekul med kvinnliga actionhjältar. Ja. Och, ja jag gillar honom. Så har lyssnarna tips på bra kvinnliga actionhjältar får ni gärna hittat till. Mm. Har du någon sån lyckas? Nej, inte inte riktigt Men, ja, men Dead Max det. Fury Road kanske Ja, oh. jo, just det, det faktiskt det är Många pratar om att Tom Hardy gjorde det bra Men han gör ju ingenting med en Det är ju hon som gör allting <laughs> ja. det, var oh, det var nästan så jag såg mm. min fru Och raka av skallen när jag kom hem att ha sett dem. <laughs> <laughs> Och smet ut sminket lite Ja, precis Jag kom på det, jag har ju sett ett par filmer Nyligen som är. Hade det bort mm. uh, jag kan jag, ta klart, jag tar klart Everly bara uh, förlåt. Det är lugnt, det är lugnt. Uh, År 2014 Borde de kunna göra bättre 80-talsrullar Och det vet vi nu i och med Camp och och Turbo mm. Kid som inte har sett än Turbo Kid uh, har vi talas om också mm. Jag får försöka se snart Så betyget blir bara tyvärr 4 av 10 Rosa nallerbjörnar till Everly uh -huh. Slutmusiken var ganska bra Ja. Så, det är nu ja. Ja, ja, precis. Jag har ju en film som jag ser om en gång om året, kanske. Och mm. det är ju Blues Brothers. Ja. Oh. Det, är, det är, jag tycker jag är förbannat bra. Men det är väl mestadels musiken, kanske. Men det är den filmen jag ser flest gånger i mitt liv. De spelar ju på sanko också. Ja, det gör de, va? Ja. <laughs> jag, jag är inte säker, med. Fel. det där är ju vad. Det är ett fängelse, i alla fall. Ja, det är ju. Ik heb een pakket voller smoke, shades uh, en 200 mijl te gaan. Ik kom hier aan de hoek, ik zeg het Ik het niet is 106 mijl naar Chicago. We hebben een full tank of gas, half een pack of cigarettes. Het is dark en we zijn sunglasses. Hit it. Ik heb en ik filmen. Ik heb hier een bluze dus het past me een hand in hand ja, perfekt. Vad tycker du om uppföljaren? Ja, måste vi prata om den. Jag tror Nej. att han gillar den. Det låter är... Den finns inte. Nej. Nej. Ja, visst, ni vill ha betyg på filmen också. Så om jag ska ge ett betyg till Bruce Brothers så säger jag väl åtta av tio. För ja, det är ju inte en jättebra film egentligen. Men det är ju mycket feelgood och... Mm. Ja, verkligen. Ja, de hade ju kunnat ta tagit halva biljakten om man säger så. <laughs> ja. Har du sett dem mer? Ja, jag tyckte vi skulle ha lite mysigt här hemma för ett par veckor sedan. Så vi skulle titta på it e mm, Och en lördag där, hela familjen. Och eh, jag tänkte det är väl så läskigt Så den kan ju min son som blir tre här om några veckor, den kan ju ha sen. Mm. Eh, Det var ju ingen bra Det var ju ingen bra <skratt> det slutade i katastrof Med krokodiltårar och, ja. och ett barn som låg under bordet Och stäng av, stäng om. Oj, stackar ja, ja, han har fortfarande lampan tänd På sitt rum nu, tack och Nej <skratt> ja. då Ja, det var Det är inget jag rekommenderar Nej, alla, alla är olika Ja Men den filmen är också jättebra tycker jag mm. Den var länge sedan jag såg Ja Senast så såg jag ny versionen där. När de har Wokitokis istället för GVR och mm. men datoranimerad bort... IT och såna grejer som Jaha. inte gjorde det bättre direkt. Men... Just det, men jag tror han tog bort ficklamporna med sen. Fick... Jag, jag tror han har gjort Wokitokis. Först tog bort pistolen sen tog bort Wokitokisarna också. Så har de ingenting nu? Jag, jag vet inte riktigt. Det, ja. det, har, det har bara läst lite flyk... flyktigt, sa säger. Mm. Eh, eh, jag fortsätter lite på. Victor Jerners lista som jag har köpt av ja. dem. 250-lista. Och, och har avklarat hela första sidan nu. Hur många är det där? Det är ju delat på tre då. Oj! Vad var 250 delat på tre. Det är... Nej fast jag, jag hade ju sett många av dem. Ja. Så jag har ju bokat av dem som inte har sett. Och sista på, sista på första sidan var All the Presidents Men. Mm. Från 76 av Alan J. Pakula. Med Robert Redford, Dustin Hoffman, Jason Robards med flera. Och den här handlar ju då om tidningsredaktionen. Som hjälpte till att avslöja Watergate-skandalen. Ja, spännande. Som Richard Nixon äh, var inblandad i. Och den här är... Jag höll på att säga att den på, påminner mycket om Zoriak. Men det är ju tvärtom såklart. Ja, ja, ja. Men äh, det är ju väldigt liknande film. Um, och... Uh, ja, allt görs ju väldigt bra i den här filmen. Väldigt bra skådespeleri från Dustin Hoffman och Robert Redford. Crispy Hordy. Ja, det var ganska crispy. Det är hårdigt, kul att se gamla filmer i ja, Crispy det. Mm. För att se om de har fuskat och inte fuskat mm. Ja, vad ska jag säga mer Välgjort, spännande, åtta av tio mm. Har det kommit en remake på den där videon? Mm, det finns någon Nej, jag vet jag inte Jag tänker på någon Sean Penn-film, heter the Kingsmen, eller? Ja, ah, det är kanske den jag tänker på Jag vet inte om den om någon har, om någon har någon koppling sådana. Nej, jag vet inte heller, jag bara kände igen titeln mm. Bara... Mm. Ja Ja, sen är jag nog ganska klar tror jag ja. Jag är också ganska klar ja uh -huh. Jag har mest fastnat med hårt <laughs> <laughs> <laughs> uh, Ja. Har du nog mer du vill uh, Nej, jag är, jag är nog klar mm. Då kör vi lite flyktshirt då. Mm. Ska vi köra bara en eller ska vi köra några stycken? Vi kan börja, vi börjar köra... Uh, Så vi kör fem vanliga och sen kör vi fem med läxan, om den här finns med. Ja, uh, Runaway Train. Uh. Ja, det gör vi. Det låter jättebra. Sen får vi lyssna. Vi har funderat på lite. Vi pratar lite mer. Uh, Ta bort fleekshort. Ja, vi funderar på om vi skulle gå vidare till något annat. Men vi är väldigt osäkra på vad det skulle vara. Ja, är det roligt att lyssna på, Lucas? Ja, jag, jag tycker det är underhållande att höra på det. Och jag ser fram emot att vara med nu också. Ja, Aha, men då ska vi ja. köra. <laughs> vi kör vi i alla fall idag så får <laughs> vi och Så får lyssnarna till om de vill ha kvar eller inte. Mm. Första duellen blir Rise of the Planet of the Apes från 2011 mot Traffic från 2000. Är det, är det Planet of the Apes det är den. Ni va? Förra, Förra. Ja, då vet vi inte. Då tycker jag. Om jag inte att ser Traffic. Ja, jag, jo, jag har inte sett Traffic. Det. Är det den med. Densel. Densel mm, är inte mig, vad? Benito del Toro, Michael Douglas. Ja, de vet, vet jag inte vad det är för film alls. Ja. Är det den som går till film. Filmtoner, tror <laughs> Ja, det är olika färgtoner, för det är olika berättelser som. Ja, ja men ja, ja, det är ju rätt svårt för tycker det. Och det var så snyggt drag där med färger, färger ja. också Fast apernas planlighet var det roligt också Ja, det tycker mm. jag var bra mm. Ja, jag säger nog traffic ändå Ja, jag håller med och då på traffic mm. Vad tar du Lukas? Tar du aperna? Jag tar Han... ja. kör vi casino mot American Wedding Jag har inte sett American Wedding <laughs> Då, var, då, då, var, då hittar de tillbaka lite faktiskt Det tror jag inte på Casino ja. mot Moonrise Kingdom Det är också på, lite då. svårt val Har du inte gjort det? Ja. Modernas kingdom är rätt roligt. Ja, den är ganska bra men casino tycker jag är jättebra. Tycker jag? Jag tar mm. Modernas kingdom. Jag tar casino. Ja. Vem har, vet då? Det har Lukas Nej, men... nej, nej, nej. Nu tar vi en uh, lyssnare igen. Den här uh -huh. slänger vi ut på Facebook. Uh -huh, Okej. Okay. casino vi sparar Modernized... den då, då? Nej, lyssna får jag Vi tar bort den här. Vi tar bort båda två. hur gör vi nu. Vi bara uppdaterar det mm. Men då kommer de inte komma med någon gånger nu. När man tar här en Nej, fast vi, tar, vi bara uppdaterar sidan, va? Uh -huh. Så borde det funka. Perfekt. Ja. Då är det Rio, Rio Grande från 1950 mot Dawn of the Dead från 2004. Jag har sett Rio Grande faktiskt. Men, men har eh... du sett Rio Bravo då? <laughs> det står ju olika, ja. ja. <laughs> I to, jag har inte sett Rio Grande. Rio jag Brandes. säger Dawn of the Dead det från 2004. Är det är bra, center, eller? Ja, ja, Ja, den är rätt Ja, den är svinbra. Ja. Ja. Men vi får ta bort uh, Rio Grande för att jag har sett. Mm, då blir det istället Dawn of the Dead Mot Sweeney Todd The Demon Barber of Fleet Street Ja, det blir lätt Dawn of the Dead ja. ja, det blir det Vi tar en till här så kör vi mot filmläxan sen Mm. Då tar vi Starship Troopers Mot Pretty Woman Jag tror inte Starship Troopers skulle hålla i roll, men jag tar den Ja, jag tar också den, jag har inte sett den sedan den kom Men jag tittar på. var Jag känner precis, känner precis likadant Jag såg den på bio, vad kan jag ha då Åh oh. Ja. 97 ja, Jag var jätteung och så hormonstint så... Jag tror att jag kanske såg den på bio Jag ja. var 17, 97 ja, Så duschscenen var ju extremt <laughs> bra En <laughs> som täcker hela Bioduken ja, jag, jag kör Starship Troopers med faktiskt mm. Då ska vi se om vi kan Plocka in våran filmläxa här mm. Så Så tar vi Add to my flick chart ja. poster ja, verkligen. Runaway Train mot Me, Myself och Irene. Jag säger ju Me, Myself and Irene. Ja, jag får nog göra det också trots att inte den är så bra. Den går bra. Vad tycker du, Lucas? Ja, jag såg den ganska ny. Den är, titta, mer bra den kom, men den har inte hållats bra. <laughs> okay. Jim Carrey överlag har inte dolats bra, tycker jag inte. Nej, det Nej, kan, kan stämma Runaway Train mot Jumanji. Uh, Jumanji. Ja. Har du sett den? den inte Nej, den har nog de ja, inte hållit Alltså, effekterna ju den Det är den värsta jag har sett Ja, det jag såg den ganska nyligen ja, om, Jag såg den på bio när jag var liten Så Rob Williams, Robin Williams Heter det alla mm. ja, ja. Då så tänkte jag Nu måste jag se och de bara, det det. Ja Effekterna som sagt <laughs> Men annars är det rätt okej okay, ja, ja, ja, det är ju en skön Kan man kalla det matinee då vad som man kallar det ja det, ja, det kan man göra. Ja. Nu blir jag Runaway Train mot Van Helsing. Då väljer jag Runaway Train. Gör du verkligen det? Ja, Ja, egentligen inte, men det är okej okay den här gången. Bara för att jag vet hur mycket du gillar är Van Helsing. Mm. Och då har vi kommit fram till att den hamnar på plats 255 av 264. Ja, ganska bra i alla fall. <laughs> ja. Jag kommer inte sist som du Bourne Ultimatum i alla fall. Konstigt. För den är ju rätt okej okay, va? Ja. Ha, skumt. Ja. Mm -hmm. mm. Vi så ni körde två till Flickcharts för Lukas skull eller? Två vanliga. Ja. Ja säger Lukas så kör vi två till. Close Encounters of the Third Kind mot Amelie från Montmartre. Jag har inte sett den än Amelie. Det är många som sagt till mig att jag ska se den för att den är otroligt vacker. Och ja, den ja, är mysig också. Eller originaltiteln som är Le Fabule de d'Estaing d'Amélie de Poulin. Oh. Jag tar Close Encounters from The Third Kind. Jag har inte sett den på jättelänge, men det här måste betyda någonting. Uh, det lutar faktiskt åt den för mig, men ja, jag tar Close Encounters. Mm. Pan's Labyrinth mot Titanic. Ungefär samma genre det här. <laughs> <laughs> Jag ser Pons Labyrinth. Ja, det är en ja, ja, Pons Labyrinth. Det känns som att den borde ligga högt på en lista, så. men det gör den inte. Ja, för den har vi klickat på många gånger. Ja. Så. så, då var det slut på det roliga. Mm. Eller så var plågan över, det beror, beror på hur man ser det. <laughs> Ja, det är roligt Ja, jag tänkte ja. Mm. ja, absolut. Då kör vi veckans fråga med blomman. Mm. Hej och välkomna till veckans lyssnafråga. Eh, som ni kanske hör har jag min son här i bakgrunden, och eh, veckans fråga eh, har vi på temat barnfilmer och barnserier. Eh, så min fråga till er är helt enkelt: Vilken film eller vilken tv-serie har era ungar fastnat för om ni har några? Och om ni inte har det, vilka fastnade ni själv för när ni var barn? Vill ni säga hej? Hej! Hej! Kan du säga hej då? Hej då! Hashtagga filmpodden på Twitter och gå in på Facebook och svara så Gustav och Per kan läsa upp era svar i nästa avsnitt. Ha fortsatt trevlig lyssning. Tack så mycket! Tack blomman! Nu får du plugga lite, Lukas. Yes. Så vi piskar på det lite med styrkorset, tror jag. Ja, det behövs. Mm. Ja, vi ska spela in nästa vecka, faktiskt. Så... Mm -hmm. Mm. Jag inte en tv spel en tv Ja, kul. Det blir fler såna. <laughs> ja, det börjar inte bli lite inflation då. Har du <laughs> någon lite... speciell inriktning eller tema så eller? Vi ska turas om olika smart, så tanken är att olika smaker så tackar och som och tvingar den mm. andra att spela något så att säga. Mm. Ja, vad kul. sådana blir rätt roliga faktiskt. Ja. Mm. Jag hoppas. Det Får blir. du skicka till oss när du lägger ut det så? Ja. Mm. Vi kan lyssna. Och skicka vidare till lyssnarna om de vill. Ja, precis. Har du någon mer? Nej. Det blir bra. Kan vi följa på Twitter eller Jag Twitter har jag inte. Instagram har jag. Just det, Ett ord, bra. Perfekt. Då kör vi avslutad. Oss når ni på filmpodden.se Facebook.com filmpodden Ett filmpodden, ett glarsed och ett per 76 På Twitter. Ja. Tack och hej! Tack och hej! Hasta, hasta la vista, vista baby. baby.